LUKA 24. cü Fəsil Həftənin ilk günü səhər çox irkən, qadınlar hazırladıqları ətirləri götürüb qəbrin yanına gəldilər. Qəbrin qapısındakı daşı yuvarlanmış gördülər. Amma içəri girib Rəbbi cəsədini tapmadılar. Onlar bundan çaşqınlı içində olarkən, şimşət kimi parıldayan paltar yeymiş iki kişi qəflətən onların qarşısında qeydə oldu. Qadınlar təlaş üçün üzü üstə yerə sərildi. Kişilər soruşdular, Nə üçün siz dirini ölüler arasında axtarırsınız? O burada yoxdur, o dirilmişdir. Hələ qaliliyədə olarkən onun sizə dediklərini yadınıza salın. Demişdi ki, bəşər oğlu günahkar insanlara təslim olmalı, çarmıxa çəkilməli... Və üçüncü gün dirilməlidir. Qadınlar da İsa'nın sözlərini yada saldılar. Qəbirdən qaydan qadınlar bütün bunları 11 şairdə də başqa adamların hamısına xəbər verdilər. Həvarilərə bu xəbəri çatdıranlar Məcdəlli Məryəm, Yuxanna, Yagubun anası Məryəm və onlarla birlikdə olan digər qadınları idi. Amma bu sözlər həvarilərə mənasız göründü və qadınlara inanmadılar. Petr isə qalxıb qəbrə tərəf qaşdı. O əyilib yalnız kətan bezləri gördü və bu hadisəyə heyrət edərək öz evinə qayıtdı. Elə o gün onlardan ikisi Yerusəlimdən 60 stadi uzaqlığında yerləşən Xamma adlı kəndə yedirdi. Onlar olub keçən bütün bu hadisələr barədə öz aralarında söhbət edirdi. Onlar söhbət edərək öz aralarında müzakirə edərkən, İsa özü yaxınlaşıb onlarla birlikdə yol yetdi. Amma onların gözləri bağlanmışdı. Buna görə də onu tanımadılar. İsa onlardan soruşdu, Siz yol gedə-gedə öz aranızda nə barədə danışırsınız? Onlar bağlı dayandılar. Onlardan Kleopa adlı bir nəfər İsa'ya cavab verdi. Yerusəlimdə qalıb və bu günlərdə orada baş vermiş hadisələrdən xəbəri olmayan bircə sənsən? İsa onlara dedi. Hansı hadisələrdən? Onlar da ona dedi. Nazarətli İsa barəsindəki hadisələrdən. O, Allahın və bütün xalqın önündə əməldə və sözdə qüdrətli bir peyğəmbər idi. Bizim başçı kahin və rəhbərlərimiz onu ölümə məhkum etmək üçün təslim edib çarımıxa çəkdirdilər. Biz də ümid edirdik ki, bu, İsrailin gələcəyi satın alanıdır. Bundan əlavə, bu hadisələr artıq üç gündür ki, baş verib. Üstəlik bizim qadınlardan, bəzisi də bizim at qoydular. Onlar səhər irkən qəbir üstünə gedib, onun cəsədini orada tapa bilməyiblər. Və gəlib dedilər ki, görüntüdə onun diri olduğunu bəyan edən mələkləri görüblər. Bizlə olan bəziləri qəbirə gedib, oranı qadınların dediyi kimi olduğunu müəyyən etdilər, amma onu görmədilər. Onda İsa onlara dedi, Ey ağılsızlar və peyğəmbərlərin xəbər verdiklərinə inanmaq üçün ürəyində ləngiyənlər! Məsih bu əzabları çəkib öz izzətinə qoğuşmalı deyildi mi? Sonra Musa ilə bütün peyğəmbərlərdən başlayaraq, müqəddəs yazıların hamısında özü haqqında olanları onlara izah etdi. Onlar getdiklərikəndə yaxınlaşdılar. İsa özünü yoluna davam etmək istəyən kimi apardı. Amma onlar İsadan təkidlə xaiş edib dedilər, Bizimlə qal, çünki axşam düşür və gün batmaq üzrədir. O da onlarla qalmaq üçün içəri girdi. İsa onlarla süfriyə oturanda, Çörək götürüb şükür duası etdi, böldü və onlara verdi. Bu anda onların gözləri açıldı və onlar İsanı tanıdılar. Amma İsa onlar üçün görünməz oldu. Onlar bir-birlərinə dedi, O, yolda bizlə danışıb və müqəddəs yazları bizə izah edəndə bizim ürəylərimiz alışıb yanmırdı. Onlar elə o saat qalxıb Yerüsəlmə qayıtdılar. 11 bir şaydirdi və onlarla birlikdə olanları bir yerə toplaşmış gördülər. Bunlar deyirdi, Rəb doğrudan da dirilmiş və Şimona görünmüşdür. Onlar da yolda baş verənləri və çörəyi böldüyü zaman onu necə tanıdıqlarını nəql etdilər. Onlar bu barədə danışarkən İsa özü aralarında durub onlara Sizə salam olsun dedi. Onlarsa Çaşıp dəhşətə gələrək bir ruh dördüklərini zann ettilər. Amma İsa onlara dedi: "Nə üçün təlaşa düşürsünüz? Nəyə görə ürəklərinizə belə fikirlər gəlir? Əllərimə və ayaqlarıma baxın. Bu mən özüməm. Mənə toxunun və baxın." Çünki məndə olduğunu gördüyünüz kimi ruhun əti və sümüyü olmur. İsa bunu deyib onlara əllərini və ayaqlarını göstərdi. Onlar hələ sevincdən inanmayıb heyrətlənərkən İsa onlara dedi, Burada yeməyə bir şey varmı? Ona bir təbişmiş balıq verdilər. İsa da yeməyi götürüb onların qabağında yedi. Sonra İsa onlara dedi, Sizinlə birgə olarkən söylədiyim sözlər bunlardır. Musanın qanununda, Peyğəmbərlərin kitablarında və zəburda mənim haqqımda yazılanların yerinə yetirilməsi lazımdır. Bundan sonra müqəddəs yazları anlamaq üçün onların zəhnini aşdı. İsa onlara dedi. Belə yazılıb. Məsih əzab çəkib üçüncü gün ölülər arasından dirilməlidir. Yeruşalimdən başlayaraq bütün millətlərə günahların bağışlanması üçün tövbə onun adı ilə vəz edilməlidir. Siz bu hadisələrin şahidisiniz. Budur. Mən öz atamın vəd etdiyini sizə göndərəcəyəm. Siz isə ucalardan gələn quvvəyə bürünənədək bu şəhərdə qalın. İsa onları şəhərdən kənara çıxardıb Betaniyaya da gətirdi və ədlərini qaldırıb onlara xeyr dua verdi. Xeyr dua verərkən onlardan uzaqlaşdı və göyə aparıldı. Şagirdləri də İsa-ya etdilər və böyük seviçlə geri səlimə qayıtdılar. Onlar daim Allaha algış edərək məbəddə olurdular.